2015. július 7. Ferenc pápa beszéde Bolíviában. Jó napot nektek! Néhány hónappal ezelőtt Rómában találkoztunk. Emlékszem erre az első találkozásra. Azóta is gondolok rátok, és imádkozom értetek. Örülök, hogy itt látlak titeket újra, amint azt vitatjátok meg, hogyan lehet legjobban orvosolni a kirekesztettek súlyosan igazságtalan helyzetét világunkban. Köszönöm, Evó Morales elnök úrnak, hogy lehetővé tette a találkozó megrendezését. Első római találkozónk alkalmával nagyszerű dolgokat láttam meg bennetek, testvérjességet, határozottságot, elkötelezettséget és az igazság iránti vágyat. Ma Santa Cruz de la ban Ismét érzem ezeket. Köszönet ezért. Tudom azt is a Turk Boros által vezetett igazságosság és béke pápai tanácsától hogy az egyházban sokan érzik magukhoz közel állónak a népi mozgalmakat. Ez engem nagyon boldogát tesz. Örömmel látom, hogy az egyház minnyájatok számára kitárja a kapmét, magához ölel, társatok kászegődik, minden egyház megyében, minden igazságosság és békebizottságban őszinte, folyamatos és komoly együttműködést alakítva ki a népi mozgalmakkal. Kérem a püspököket, a papokat és a laikusokat, illetve a periférikus területek városi és vidéki társadalmi szervezeteit, hogy méltóság el ezt az együttműködést. A mai találkozásunk ajándék Istentől. A Biblia azt mondja, Isten meghallgatja a népek kiáltását. Szeretném, ha a hangom csatlakozna a tiétekhez, amely a testvéreink számára földért, lakhatásért és munkáért kiállt. Elmondtam már, és megismétlem, ezek szent jogok fontosak, és megéri harcolni értük. Hallgattassék meg a kirekeztette kiáltása a Latin Amerikában és világszerte. Első. Kezdjük azzal, hogy tudatosítjuk, változásra van szükségünk. Tisztázzuk, hogy ne legyen félreértés, amiről beszélek, az minden latinamerikai ember, és általánosabban az emberiség egészek számára problémát jelent. Ezek globális problémák melyeket ma egyetlen állam sem képes egyedül megoldani. E pontosítás után pedig javaslom, hogy tegyük fel a következő kérdéseket. Észrevesszük, hogy valami nem jó egy olyan világban, ahol ilyen sok gazdálkodó van föld nélkül, ilyen sok család otthon nélkül, ilyen sok munkási jogok nélkül, és ilyen sok ember, akinek a méltóságát nem tartják tiszteletben. Észrevesszük, hogy valami nem jó ott, ahol ennyi háborút vívnak, és a testvérgyilkos erőszak már a házunk küszövéig hatol. Észrevesszük, vesszük, hogy valami nem jó a világunkban, amikor a talaj, a víz, a levegő és az élőlények folyamatos veszélynek vannak kitéve. Tehát ne féljünk mondani, változásra van szükségünk, változást akarunk. Leveleitekben és találkozóinkon számos formáját említitek a munkahelyeteken, a környéketeken és mindenfelé tapasztalt kirekesztésnek és az igazságtalanságnak. Ezeknek sok és változatos formája létezik, épp úgy, mint annak, hogy miként enyhítsünk rajtuk. Mégis, ezeket a kirekesztési formákat egy nyiláthatatlan fonál köti össze, képesek vagyunk ezt felismerni. Nincsenek elszigetelt problémák. Azon tűnődöm, látjuk-e, hogy ezek a romboló tényezők egymára globálissá vált rendszer részei. Észreveszük, hogy a rendszer a profit minden áron mentalitást tette uralkodóvá, nem törődve a társadalmi kirekesztéssel vagy a természet pusztításával. Ha ez a helyzet, ragaszkodom ahhoz, hogy merjük kimondani, változást akarunk, valódi változást, átfogó változást. Ez a rendszer már elviselhetetlenné vált, a földművesek elviselhetetlennek tartják, a munkások elviselhetetlennek tartják, az emberek általában elviselhetetlennek tartják. A föld maga, nővérünk, földanya, ahogy Szent Ferenc mondaná, szintén elviselhetetlennek tartja. Változást akarunk az életünkben, a környezetünkben és hétköznapi valóságunkban. Olyan változást, amely hatással van az egész világra, mivel a kölcsönös globális függőség globális válaszokat követel a helyi problémákra is. A remény, az emberek szívéből fakadó, és a szegény rétegekben gyökerező remény globalizációja váltsa fel a kirekesztettség és közöny globalizációját. Ma arról a változásról szeretnék beszélni, amit akarunk, és amire szükségünk van. Tudjátok, nem régiben írtam a klímaváltozás problémájáról. Ám most a változásról más értelemben szeretnék beszélni. A pozitív változásról, ami jó nekünk, és ami, mondhatjuk, megváltó erejű mert szükségünk van rá. Tudom, hogy ti is változást akartok, és nem csupán ti magatok, a különböző találkozókon, a utazásaim során világszerte megéreztem az emberekben a változás iránti vágyakozást. Még abban az egyre szűkülő kisebbségben is van elégedetlenség és reményvesztettség, amely a jelenlegi rendszert hasznosnak tartja. Sokan remélnek változást, amely képes kiszabadítani őket az individualizmus és az abból fakadó reménytelenség békjóiból. Az idő, testvéreim, lejárni látszik, még nem tépjük szét egymást, de szétmarcangoljuk közös otthonunkat. A tudományos közösség már ráébred arra, amit a szegények már jó ideje mondanak, az ökoszisztémát károsodás, visszafordíthatatlan károsodás éri. A Föld. Egész népek és emberek tömegei rettenetes büntetésben élnek. És mindez a fájdalom, halál és rombolás szent vazul szavaival élve a gonosz űrülékétől bűzlik. A pénz mértéktelen hajszolása az uralkodó nézet. A közjószolgálata elfelejtődött. Amikor a tőke válik, és ez vezérli az emberek döntéseit, amikor a pénz iránti vágy uralkodik, az rombolja a társadalmat, Megbélyegzi és rabszolgává teszi a férfiakat és nőket, rombolja a testvériséget, egymás ellen fordítja az embereket, és ahogy világosan látjuk, veszélybe sodorja a közös otthonunkat. Nem kell felsorolnom efinom finom diktatúra hatásait, mindannyian tisztában vagytok ezekkel. A mai társadalmi és környezeti krízis szerkezeti okaira sem kell rámutatnom. Kiterjedt tünet együttestől szenvedünk, olyantól amely időnként megsokszoroz a panaszainkat és rossz kedvbe, passzivitásba sülyezt. A napi hírek láttán úgy gondoljuk, nem tehetünk semmit azon kívül, hogy magunkról, illetve családunk és barátaink szűk köréről gondoskodunk. Papírvesző használt ruha vagy fémhulladékgyűjtőként, újrahasznosítóként újra mit kezdjek a globális problémákkal, ha alig keresek elegendő pénzt, hogy ételt tegyek az asztára. Mit tehetek iparosként, utcai állósként, sofőrként, elnyomott munkásként, ha még a dolgozókat megillető jogaim sincsenek meg? Mit tehetnek a gazdálkodó feleségek, nők, a halászok, akik alig tudnak megküzdeni a nagy tők és társaságok hatalmával? Mit tehetek én a kis otthonomból, kunyomból, falucskámból, településemről, amikor naponta találkozom a diszkriminációval és a mellőzéssel? Mit tehetnek a diákok, a fiatalok, az aktivisták, a misszionáriusok, akik reménnyel és álmokkal telt jönnek el hozzánk, de a problémáimra valódi megoldást nem nyújtanak. Sokat. Nagyon sokat tehetnek. Ti, az alacsony rendűek, aki használtak, a szegények és az előjogokkal nem rendelkezők sokat tehettek, és tesztek is. Azt is mondhatnám. Az emberiség jövője nagyrészt a kezetekben van az által. Ahogy naponta kreatív megoldásokat találtok ki a munka, a lakhatás és a föld biztosítása iránti igyekezetetekbe. Így vesztek részt felelősség a nemzeti, regionális és globális változási folyamatokban. Ne csüggedjetek! Második. Ti vagytok a változás magvetői. Itt Bolíviában hallottam a kifejezést, ami megtetszett, a változás folyamata. A változás nem úgy látják, mint ami majd egy napon egy politikai döntésben, vagy a társadalom szerkezetének megváltozásában fog kicsúcsosodni. Fájdalmas tapasztalatból tudjuk, hogy ha az átfogó szerkezeti változásokat nem kíséri az ész és szívő szinte pár beszéde, akkor azok előbb utóbb bürokratizmusba, korrupcióba és sikertelenségbe fulladnak. Ezért tetszik nekem a folyamat kifejezés, amely a mások által szárba szökni látott magok elvetéséről. Öntözéséről szól, nem arról, hogy elfoglaljunk minden hatalmi pozíciót az azonnali eredmények érdekében. Mi mind csupán részei vagyunk egy összetett és bonyolult egésznek az idősékján lépve egymással interakcióba, emberek vagyunk, akik azért küzdünk, hogy megtaláljuk az élet értelmét, a sorsunkat, akik a méltóságunkért és egy jó életért küzdünk. A népi mozgalmak tagjaiként munkátokat a testvéri szeretet inspirálja, amelyet a társadalmi igazságtalanság elutasításával mutattok ki. Amikor belenézünk a szenvedő szemébe, amikor látjuk az arcát a veszélyeztetett gazdálkodó indiánnak, a szegény munkásnak, az elnyomott őslakosnak, a hajléktalan családnak, az üldözött menekültnek, a munkanélküli fiatalnak, a kizsákmányolt gyermeknek, a gyermekét a drogkartellek lövöldözésében elvesztett anyának, vagy az apának. Kinek lányát a rabszolgaság rabolta el, amikor az ő neveikre és arcaikra gondolunk, szívünk megszakad a sok szomorúságtól és fájdalomtól. Mélyen megindít. Megindít, mert nem üres statisztikát láttunk és hallottunk, hanem a szenvedő emberiség fájdalmát, saját fájdalmunkat, saját testünk fájdalmát. Ez teljesen más, mint az elvont eméletalkotás, vagy az ékes szóló felháborodás. Ez megindít, ezt figyelmessé tesz másokra a közös erőfeszítéseinkben. Ez a közösségi cselekvésre ösztönző érzés nem érthető meg a csupán a ráció által, ez olyan plusz jelentést hordoz magában, amelyet csak a népek érthetnek meg, és teszi egyedivé a valódi népi mozgalmakat. Ti minden nap megtapasztaljátok az emberi élet vihárait. Meséltetek nekem ezek okairól, megosztottátok velem saját küzdelmeiteket is, és ezt köszönöm nektek. Ti, kedves testvéreim, sokszor kis dolgokon dolgoztok helyi körülmények közt, különféle igazságtalanságok közepette, amelyeket nem fogadtok el, hanem ellenálltok nekik, harcoltok egy bálványimádó rendszer ellen, amely kirekezt, lealjasít és megöl. Láttalak titeket fáradhatatlanul dolgozni az indián gazdálkodók földjéért, terméséért és közösségeiért, egyméltóbb helyi gazdaságért, otonaik és településeik fejlődéséért, segítettétek őket, hogy saját házakat építhessenek, és fejleszthessék környékük infrastruktúráját. Támogattatok minden olyan közösségi programot, amelyek a Földhöz, a lakhatáshoz és a munkához való elemi és elidegeníthetetlen jogaik megerősítését szolgálja. Ez a szegény negyedekben, a Földben, a Hivatalban, a szakszervezetekben való meggyökerezettség, ez a képesség arra, hogy mások arcában meglássátok önmagatokat, hogy mások problémáit közelről érzékeljétek és meglássátok mindennapi apróhős tetteiket. Ezek teszik lehetővé, hogy a szeretett parancsát kövessétek, de nem az ideák és az elmélet alapján, hanem a valódi emberi találkozások által. Nem ideákat vagy elméleteket szeretünk, hanem embereket. Elkötelezettség, valódi elkötelezettség születik a testvéreink, a gyermekek és az idősek, az emberek, illetve a közösségek iránti szeretetből, a szívünket megtöltő nevek és arcok iránti szeretetből. A bolygónk elfeledett. Mellőzött területein türelmesen elvetett reménymagvából nagy fák nőnek. A kirekesztés árnyékából nehezen sarjadnak elő, de a szerető gondoskodás által mégis nagy fákká lesznek. Nagy reményerdők nőnek, hogy oxigént adjanak elvilágnak. Repes örömmel látom, ahogy válvetve dolgoztok ezeknek a csiráknak a gondozásán, miközben egy tágabb perspektívából nézve az egész erdőt is véditek. Munkátok célja a saját területetekre való összpontosítás mellett a szegénység, egyenlőtlenség és kirekesztettség globális problémáinak megoldása is. Gratulálok nektek ehhez. Lényeges, hogy jogaik védelme mellett a népek és társadalmi szervezeteit képesek legyenek humánus alternatívát teremteni a kirekesztő globalizáció ellenében. Ti vagytok a változás magvetői. Isten adja meg nektek a bátorságot, az örömet a kitartást és a szenvedélyte munka folytatásához. Biztosak lehettek benne, hogy előbb vagy utóbb meglátjátok gyümölcseit is. A vezetőktől ezt kérem, legyetek kreatívak, és sose veszítsétek ergyökereiteket a helyi valóságban. A hazugságatja elbítólja a fennkölt szavakat, hogy azokkal intellektuális divatokat népszerűsítsen, és ideológiai álláspontokat foglaljon el. De ha a szilárd alapra építetek, a testvéreitek, az indián gazdálkodók és őslakosok, a kirekesztett munkások és a marginalizált családok valódi igényeire és megélt tapasztalataira biztosan a helyes úton jártok. Az egyház nem zárkózhat ellen folyamattól az evangélium érdetése során. Sok pap és pásztori szolgálatot teljesítő személy végez óriási munkát világszerte a kirekesztett emberekkel közösséget vállalva, termelő szövetkezetekkel együtt dolgozva. Vállalkozások támogatásával, lakhatás biztosításával, vagy az egészségügy, a sport és az oktatás területén végzett munkával. Meg vagyok győződve róla, hogy a népi mozgalmakkal való, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés friss erőt adhat ezeknek az erőfeszítéseket, és megerősítheti a változás folyamatát. Mindig legyen a szívünkben szűz Mária, egy alázatos lányi az egyszerű emberek közül a nagy birodalom peremvidékén, egy hajléktalan édesanyja, aki az állatok istálóját néhány jójával és sok szerető gondoskodással Jézus otthonává változtatja. Mária születésük miatt jogtalanságot szenvedők számára a reményele. Imádkozom, hogy Kármelhegyi boldogasszonyunk, Bolíria védőszentje a mostani összejövetelünket a változás ková szává tegye. 3. Végezetül szeretném, ha mind számba vennénk e történelmi pillanatból adódó fontos feladatokat, hiszen olyan pozitív változást szeretnénk, amely minden testvérünk javát szolgálja. Ezt mind tudjuk. Változást akarunk a kormányok, népi mozgalmak és más társadalmi erők együttműködése által. Ezt is tudjuk. Ám nem könnyű definiálni a változást tartalmát, azaz egy olyan társadalmi programot, amely megtestesíti ezt az általunk keresett testvériességet és igazságosságot. Tehát ne várjatok receptet a pápától. Sem a pápának, sem pedig az egyháznak nem monopóliuma a társadalmi valóság értelmezése, vagy az, hogy javaslatokat tegyen a jelen problémáinak megoldására. Kimerem mondani, hogy nincs recept. A történelmet generációk alakítják az előző generációk nyomdokain, és ennek során minden generáció a saját útját keresi, és tiszteli az Isten által az emberek szívébe ültetett értékeket. Mindazonáltal szeretnék három olyan nagy feladatot javasolni, amelyek meghatározó közös részvételt igényelnek a népi mozgalmaktól. Március 1. Az első feladat, hogy a gazdaságot állítsuk az emberek szolgálatába. Az emberek és a természet nem állhatnak a pénz szolgálatában. Mondjunk nemet egy kirekesztő és egyenlőtlen gazdaságra, ahol a pénz inkább uralkodik, mint szolgál. Ez a gazdaság gyilkol. Ez a gazdaság kirekeszt. Az ilyen gazdaság elpusztítja földanyánkat. A gazdaságnak nem a javak felhalmozási mechanizmusának, hanem a közös otthonunkkal való gazdálkodásnak kell lennie. Ez azzal az elkötelezettséggel jár, hogy vigyázunk erre az otthora és a szükségekhez mérten olyatjuk el javait minden ember között. Ez nem csupán az étellel való ellátást, vagy a megfelelő létfenntartás biztosítását jelenti. És, bár ez már egy nagy lépés előre, nem is pusztán a föld, a lakhatás, és a munka biztosítását jelenti, amiért ti is küzdötök. Egy igazán közösségi gazdaságnak, vagy mondhatnánk azt is, hogy egy keresztény inspirációjú gazdaságnak biztosítania kell az emberek számára a méltóságot és az általános jólétet és prosperitást. 1. Ez ugye magába foglalja a földet, a lakhatást és a munkát, de beletartozik az oktatáshoz, egészségügyhöz, új technológiákhoz, a művészet és a kultúra javaihoz, a kommunikációhoz, a sporthoz és a pihenéshez való hozzáférés is. Egy igazságos gazdaságnak meg kell teremtenie el minden ember számára annak feltételeit, hogy nélkülözés nélkül évezhesse gyermekkorát, hogy fiatalon kibontakoztathassa a tehetségét, hogy aktív éveiben teljes joggal dolgozhasson, és méltó nyugdíjat élvezhessen, amikor megöregszik. Ez egy olyan gazdaság, ahol az emberek a természettel összhangban úgy alakítják a termelés és az elosztás egész rendszerét. Hogy az egyén képességei és szükségletei megfelelő módon fejeződhetnek ki a társadalmi életben. Ti és mások egy egyszerű és gyönyörű kifejezéssel ezt a vágyat úgy foglaljátok össze, hogy jól élni. Egy ilyen gazdaság létrehozása nem csupán kívánatos és szükséges, de lehetséges is. Ez nem utópia, vagy illúzió. Ez nagyon is valóságos kilátás. Meg tudjuk teremteni. A világunkban elérhető források, a generációk munkájának gyümölcse, és a teremtés ajándékai több mint elegendőek az egyes ember és az emberek összességének integráns fejlődéséhez. 2. A probléma más természetű. Van egy más célú rendszer is. Egy olyan rendszer, amely felelőtlenül növeli a termelés ütemét, és a föld anyát veszélyeztető ipari és mezőgazdasági módszereket a kamasz a termelékenység nevében, miközben továbbra is megtagadja több millió testvérünktől a legeleműbb gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat. Ez a rendszer Jézus terve ellenében működik. A föld gyümölcseinek és az emberi munkának igazságos elosztásáért folytatott küzdelem nem puszta ember szeretetből fakad. Ez erkölcsi kötelesség. A keresztények felelőssége még ennél is nagyobb, ez számukra parancsolat. Ez arról szól, hogy megadjuk a szegényeknek és az embereknek azt, ami az övék. A javak univerzális célja nem az egyház szociális tanításában rejlő metafora. Ez a magántulajdon kialakulása előtti valóság. A tulajdonnak, különösen amikor az természeti erőforrásokat érint, mindig az embereket kell szolgálnia és ez nem pusztán a fogyasztásra korlátozódik. Nem elég pár csepet hullajtani, amikor a szegények megrázák üres poharukat. Az egyes szükséghelyzetek kezelésére indított jóléti programok csupán átmeneti válaszok. Ezek sosem lesznek képesek helyébe lépni a valódi befogadásnak, az olyan társadalmi összetartozásnak, amely méltó, szabad, kreatív, részvételen és szolidaritáson alapuló munkát biztosít. A népi mozgalmak fontos szerepet játszanak ezen az úton, nem csupán azzal, hogy hangot adnak a követeléseiknek és tiltakozásokat szerveznek, hanem pusztán a kreativitásuk által. Ti a társadalom költői vagytok, munkahelyteremtők, lakások építői, élelmiszerek termelői, ráadásul mindezeket olyan emberekért teszitek, akikről a globális piac megfeledkezik. Saját magam láttam hogy a munkások szövetkezetekbe és más közösségi szervezetekbe társulva munkát tudtak teremteni ott, ahol a bálványimádó gazdaságnak csupán nyomai léteztek. Talpra állított vállalkozásokat, helyi vásárokat és papírgyűjtő szövetkezeteket tudok példaként említeni erre a népi gazdaságra, amely a kirekesztettségben született, és amely lassan, türelmesen és eltökélten teszi magáévá a szolidaritás különféle, Méltósággal felruházó formáit. Mennyire más ez, mint a hivatalos piac által elfeledett emberek kizsákmányolása nyomán kialakult helyzetek? A kormányoknak, amelyek feladatuknak tartják, hogy a gazdaságot az emberek szolgálatába állítsák, tenniük kell a népi gazdaság és a közösségi termelés e formáinak erősítéséért, fejlesztéséért, koordinációjáért és kiterjesztéséért. Ehhez a munkafolyamatok fejlesztése, megfelelő infrastruktúra szolgáltatása és elalternatív ágazatban dolgozók jogainak biztosítása kell. Amikor az állam és a társadalmi szervezetek összefognak a földért, a lakhatásért és a munkáért, a szolidaritás és szubszidiaritás elvei kezdenek szerepet játszani, és ezek teszik lehetővé, hogy a közjó teljes, részvételi alapú demokráciában valósulhasson meg. Március 2. A második feladat az, hogy egyesítsük az embereket a béke és igazságosság útján. Az emberek saját sorsuk kovácsa is szeretnének lenni. Békésen akarnak haladni az igazságosság felé. Nem akarnak gyámságot vagy beavatkozást azok részéről, akik nagyobb hatalommal rendelkeznek és uralmuk alá kényszerítik a kevesebb hatalommal bírókat. Azt akarják, hogy tiszteljék kultúrájukat nyelvüket, társadalmi folyamataikat és vallási hagyományaikat. Sem a valós, sem pedig a megragadott hatalomnak nincs oga megfosztani az embereket a szuverenitásukat gyakorlásától, mert olyankor szoktak elkezdődni a gyarmatosítás új formái, amelyek nagyon sokat ártanak a békének és az igazságosságnak. A béke nem csupán az emberek tiszteletén, hanem az emberek jogainak, különösen a függetlenségük tiszteletén alapul. Három. A latinamerikai emberek megküzdöttek a teljes politikai függetlenségükért, mely az zajár, hogy történelmük majd két évszázadon átartó drámai és ellentmondásos volt. Az utóbbi években, sok félreértés után, sok latinamerikai országban megkezdődött a testvériesség elmélése az emberek közt. A térség kormányai összefogtak hogy biztosítsák a tiszteletet országaik és az egész térség szuverenitása iránt. Kérlek titeket, testvéreim a népi mozgalmakban, hogy ápoljátok és erősítsétek ezt az egységet. Fenn kell tartani az egységet a megosztó erőkkel szemben, ha a térség békében és igazságban akar növekedni. A haladás ellenére továbbra is vannak a méltányos emberi fejlődést fenyegető tényezők, amelyek korlátozák a nagyország és más térségek államainak szuverenitását. Az új gyarmatosítás sokféle arcban jelenik meg. Olykor a mamon rejtőzködő befolyásának tűnik, tőkés társaságok, hitelőgynökségek, bizonyos szabadkereskedelmi egyezmények és megszorító intézkedések bevezetése, amelyek mindig szorítanak egyet a munkások és a szegények nadrák szíján. Latin Amerika püspök helyezt utasítják el teljes nyíltsággal az aparecid-dokumentumban, amikor kijelentik, hogy a pénzügyi intézmények és a transnacionális társaságok addig tudnak erősödni, ameddig a helyi gazdaságok alárendeltek, különösen gyengítve a térség államait, amelyek egyre gyengébbnek tűnnek ahhoz, hogy a lakosság érdekében fejlesztési projekteket tudjanak végrehajtani, négy. Máskor a korrupció elleni küzdelem nemes leple alatt kábítószerkereskedelem és terrorizmus zajlik, napjainkban a gonosz megjelenési formái, amelyekre nemzetközi választ kell adni, és látunk államokat, amelyek intézkedései a problémákat nem igen oldják meg, sőt, néha rontanak is a dolgokon. Hasonlóképpen a kommunikációs médiumok monopolizációja amely a fogyasztói szemlélet elidegenítő példáit és egyfajta kulturális egyformaságot erőltetne az emberekre, az új gyarmatosítás egy másik formája. Ez ideológiai gyarmatosítás. Mint az afrikai biborosok megfigyelték, a szegény országokkal gyakran bánnak úgy, mintha azok egy nagy gépezet fogaskerekei volnának, 5 Tudomásul kell vennünk, hogy az emberiség súlyos problémáinak egyike sem oldható meg az államok és az emberek közti nemzetközi szintű interakció nélkül. A bolygó bármely részén történő minden jelentő cselekedetnek univerzális, ökológiai, szociális és kulturális hatásai vannak. Még a bűnözés és az erőszak is globalizáltá vált. Következésképp egy kormány sem cselekedhet e közös felelősségtől függetlenül. Ha igazánul hajtjuk a pozitív változást, alázatosan el kell fogadnunk kölcsönös függőségünket. Az interakció ugyanakkor nem egyenlő a visszaéléssel, nem azt jelenti, hogy valaki talál rendelünk a másiknak, hogy szolgálja annak érdekeit. A gyarmatosítás, a régi és az új is, amely a szegény országokat pusztán nyersanyagok termelőivé és olcsó munkaerővé alacsonyítja, erőszakhoz, szegénységhez. Kényszer szermigrációhoz és mindazon rossz dolgokhoz vezet, amelyek ezekkel együtt járnak, pontosan azért, mert ha a perifériákat a központszolgálatába állítjuk. Megtagadjuk ezektől az országoktól az integráns fejlődés jogát. Ez egyenlőtlenség, és az egyenlőtlenség olyan erőszakot született, amelyet sem rendőrség, sem katonaság vagy írszerzés nem tud az ellenőrzése alatt tartani. Mondjunk nemet a gyarmatosítás régi és új formáira. Mondjunk igent az emberek és kultúrák találkozására. Áldottak a teremtők. Ezen a ponton felszeretnék hozni egy fontos kérdést. Egyesek jogal mondhatják, amikor a pápa a gyarmatosításról beszél, megfeledkezik az egyház bizonyos tetteiről, ezt mondom nektek meg bánással. sok súlyos bűnt követtek el Isten nevében az ős lakosok ellen Amerikában. Elődeimmel ismerték ezt, a Latinamerikai amerikai püspöki konferencia ki is mondta, és én is ki kívánom mondani. Mint szent második. János Pál, én is kérem, hogy az egyház boruljon térdre Isten előtt, és könyörögjön megbocsátásért a fiai és leányai által a múltban és jelenben elkövetett bűneiért, hat. Azt is mondom, hogy, és ezen a ponton szent második. János Pálhoz hasonlóan egyértelmű akarok lenni. Alázatosan kérek megbocsátást nem csupán az egyház által elkövetett bűnökért, hanem az Amerika úgynevezett meghódítása során az őslakosság ellen elkövetett bűnökért is. Kérek mindenkit, hívőket és hitetleneket, hogy gondoljanak arra a sok püspökre, papra és laikusra, akik Jézus evangéliumát bátran és szelíden. Tisztelet teljesen és békésen prédikálták és prédikálják továbbra is, akik az emberi fejlődés és szeretet nagy hatású munkáit hagyták maguk után, akik gyakran az őslakosság oldalán álltak. Vagy csatlakoztak az őslakosok népi mozgalmaihoz, vállalva már is. Az egyház, annak fiai és lányai a latin-amerikai emberek identitásának részét képezik. Egy olyan identitásét, amelyet itt, Ugyanúgy, mint más országokban, bizonyos erők el akarnak törölni, mert hitünk sokszor forradalmi, és mert hitünk dacol a mamon zsarnokságával. Maré rémülettel nézzük, ahogy a közel-keleten és máshol a világon annyi testvérünket üldözik, kínozák és ölik meg azért, mert hisznek Jézusban. Ezt ellen is fel kell szólalnunk. A mostani harmadik világháborúban egyfajta népírtást zajlik, amelynek véget kell vetni. Engedjétek meg! hogy kifejezem testvéreinknek a latin-amerikai őslakos mozgalomban mély szeretetemet és elismerésemet az erőfeszítéseikért, hogy olyan együttélést alakítsanak ki emberek és kultúrák közt, melyet én polihedrikusnak, több dimenziós idomra hasonlítónak, a szerkesztő, neveznék. Ahol minden csoport közösen kialakított sok színűség révén őrzi meg saját identitását úgy, hogy az nem veszélyezteti, hanem inkább erősíti az egységet. Az kultúrák együttéléséért folytatott küzdelmetek, amely az ős lakosok jogainak védelmét ötvözi az államok területi integritásával, mindannyiunk számára gazdagító és lelkesítő. Március 3. A harmadik feladat talán ma a legfontosabb számunkra. ezt föld anyánk védelme. Büntetlenül zajlik közös otthonunk kirablása, letarolása és megkárosítása. E folyamatnak gyáván védelmére kelni komoly bűn. Egyre növekvő csalódottsággal nézzük, ahogy egyik nemzetközi csúcs találkozó zajlik a másik után, komoly eredmény nélkül. való? határozott és sürgető erkölcsi kötelességünk teljesíteni, ami eddig nem történt meg. Nem engedhetjük meg bizonyos, globális, ám de nem univerzális érdekeknek, hogy uralkodóvá váljanak államok és nemzetközi szervezetek felett és azt sem, hogy folytassák a teremtés rombolását. Az emberek és mozgalmaik szólaljanak fel, mozgósítsák magukat, és követeljék, békésen, de határozottan, a megfelelő intézkedések sürgős végrehajtását. Kérlek titeket Isten nevében, védjétek meg föld anyját! Erről a kérdésről megfelelően szóltam a laudatósi kezdetű enciklikámban. 4. Zárásképpen szeretném megismételni az emberiség jövője nem csupán a nagy vezetők, a nagy hatalmak és az elit kezében van. Alapvetően az emberek kezében van, és az emberek szervezőkészségén múlik. Az ő kezük az, amely a változásnak ezt a folyamatát alázatosan és szilárd meggyőződéssel irányítja. Veletek vagyok. Mondjuk együtt szívből, ne legyen család hatás nélkül, ne legyenek parasztok föld nélkül, ne legyenek munkások jogok nélkül. Ne legyenek emberek szuverenitás nélkül, ne legyenek egyének méltóság nélkül, ne legyenek gyerekek gyermekkor nélkül, ne legyenek fiatalok jövő nélkül, ne legyenek idősek tisztes öregkor nélkül. Folytassátok a küzdelmet, és kérlek titeket, hogy nagyon vigyázatok föld anyánkra. Imádkozom értetek és veletek, és kérem Istent, ami atyánkat, hogy álljon mellétek, és áldjon meg benneteket, hogy töltsön el titeket szeretettel és végyen meg utatokon azáltal, hogy erőt ad nektek talpon marani, ez az erő a remény, a remény, amely nem csalódást. Köszönöm, és kérlek titeket, imádkozatok értem.